якого змайстрував юний кипчак, розслабитися хоч трохи і пірнути у важку дрімоту, що під сонцем ще більше схоже на млосне забуття і маревне очікування свіжості вечора і прохолоди ночі. Кожен поринув у свої думи, і хоч і лежали поряд втікачі, однак зовсім не зважали один на одного, доки не виникне необхідність». Сріблом квітучків овали ганяв легенький вітерець, і погляд Айдара раптом затуманився. І стиснули серце туга і щем. Усе це було його, його рідне, таке близьке до справжнього природного життя, його роду, і таке зараз далеке. Попереду ще стільки небезпеки, стільки всього, доки вдасться а чи й вдасться дістатися йому до своїх? Він ураз побачив себе вдома. Вже недавно, кілька років тому, коли ще неприступний був йому за віком воїнський стан, коли все у ньому рвалося у воєнні мандри до можливого ствердження себе у славі воїна Батира, до того єдиного майбутнього, яке могла готувати йому доля, якщо... У ньому справді росте воїн, і він зможе виправдати ім'я свого батька, славного багенбая Батира, відомого на весь степ своїми військовими подвигами. Доля склалася нещасливо для Айдара, бо мати його – проста рабиня то ленгутка, наймолодша то кал, багенбая Батира, укохана і все ж рабиня. Отож йому, синові, славного батька, вже не може бути готова на доля справжнього нащадка роду кипчаків, бо він хоч і син знаменитого батира, але ж і син раби. Мати його, шоса дружина, багенбая батира, яку він любив найбільше. Мала чималий вплив на багенбая батира, але знак рабині на її руці позбавляв її тієї влади, яку вона могла б мати по праву молодшої дружини – Токал Багенбея. Все ж вона спромоглася на те, що її первісток Айдар змужнівши потрапив у число найбільших людей Багенбая до його особистої охорони. Він уже довів у кількох сутичках із ойротами свою непересішну військову спроможність, відчув і сам на собі батьківську опіку любов, Багенбай-Батир міг пишатися таким сином. Не було гараздо у стосунках Багенбая із Осим ханом, який очолював племена усіх трьох казарських жузів, великих відгалужень колишньої Золотої Орди. Багенбай-Батир був із середнього жуза, із роду Багайбайли, племені кипчаків, відомого із численних переказів і легенд. Упродовж... Кількох століть існувала у казахських степах держава Дешт і Кипчак, що означало «Країна Кипчаків», і займала вона великий степовий обшир. Потім значення і сила кипчацького роду трохи підупали, але назва за тими степами лишилась надовго. Дві попередні дружини Багенбай-Батира старші за Айдарову матір з дітьми яких Айдар найбільше дружив були із прославленого роду Жагабайли. Саме із цього кипчацького роду пішла знаменита на весь козацький степ. Легенда про кохання юнака Туленгена на красуні киз Жібек. Недовгим було щастя Туленгена і киз Жібек. Хоч багато довелося мандрувати юнакові, доки не знайшов він ту, яку шукав. Залучилися вони, і прожив у роді Киржібек Туленген кілька місяців, а тоді вернувся додому, щоби згодом батько його, базар бай, послав сватів до красуні, виплатив Калим і Киржібек, приїхала і у рід Туленгена. Але не до душі стала старому батькові забаганка юнака, і він почав відтягувати її сина за невісткою. Врешті ображений Туленген поїхав сам, а лише з кількома воїнами, без великої охорони.